Bo día ointes, hoxe, neste novo programa titulado Historia e Mitoloxía do Mundo, imos falar de moitos mitos, historias reais e todo o que sucede no mundo. Comezamos! Hoxe, imos ter un programa un tanto especial. E cunha persoa moi especial. Presentamos, Presentamos a, a Cristina, Cristina, técnica arqueóloga do museo. Vos días, Cris. Olá, vos días a todos. Como estás? Pois pues moi ben encantada de estar aquí con vos. Se non te importa, vamos facer unhas preguntas sobre a Santa Compaña Si, sí, si, sí, por suposto, que queirades Pois pues, imos comenzar Primeira pregunta, que é a Santa Compaña? Ui, pois pues é unha pregunta complicada de responder é A Santa Compaña é unha crenza ancestral milenaria de, de aquí de, de Galicia desta de zona noroeste de España Pero en concreto, para dicir que a Santa Compaña como unha definición, pois é unha procesión de ánimas que se levantan do cementerio polas noites e pasean pola parroquia a busca de, de seres vivos, de persoas vivas, as que anunciar unha fatalidade. siguiente pregunta, quen é esta dea Vale, esta dea, a Estadea, na Compaña que podemos ver en Melide, é a figura que vai no centro da, da procesión, unha figura alta, que vai vestida distinta ao resto das ánimas e que mete moito medo. En realidade a Estadea non é eh, como as ánimas. As ánimas foron seres vivos, en algún momento foron persoas que faleceron e ahora forman parte pois do mundo do alén. Non, non acederon a outro mundo, están aquí penando un pecado. Pero a Estadea non foi un ser vivo en algún momento. O sea, é como unha especie non de fantasma, nin de aparición. É un ser, chamemos así, un ser do outro mundo, un ser do alén, que forma parte do mundo das sombras e que bueno, pois a súa misión, Eh, convocar a, a Santa Compaña que se levante cada noite para que salgan a facer o seu traballo que é anunciar unha fatalidade pero tamén pode pasear sola eh? non sempre ten que ir coa Santa Compaña entón, bueno, pois é, é un espectro que, que tamén eh, anuncia eh, fatalidades cando vai solo, pero cando vai acompañado pola Santa Compaña é o que se encarga de levantalas. É difícil definir a estadea porque non entendemos que se xa unha un aparición que non foi viva en algún momento non? El sempre foi estadea, el ou ela Realmente non ten xénero, porque un, un ser que pertence eso, ao mundo das sombras e que a súa misión é convocar a Santa Compaña ou anunciar por si sí sola, cando aparece sola, unha fatalidade. E como nos podemos librar da Santa Compaña? Vale, para librarnos da Santa Compaña compre decir que non todo mundo tenga capacidade de vela pouca xente ten a capacidade de vela por sorte, por sorte para nós pero aqueles que, que a ven e se teñen que librar dela bueno, pois hai que facer unha serie de rituais que teñen moito que ver co tema religioso compre rezar si rezamos e nos arrodillamos ou nos botamos o chan estendendo os brazos como se si fósemos unha cruz a Santa Compaña pasa polo nosolados sin vernos eh, se si levamos as mans ocupadas Non, é como se si ao levar as mans ocupadas non puderan captarnos entón, se levamos, aparte non, non fai falta levar unha cruz ou un símbolo religioso ocupadas con moitas cousas con un trozo de pan ocupadas con cornos de vaca loura incluso metidas nos bolsillos o sea, se levamos as mans nos petos pois a Santa Compaña non pode collernos porque para collernos tennos que dar algo que levan eles o sea ou un farol ou un oso ou alcaltera dos enseres que les levan se si non lo entregan estamos condenados entón con non collerllo Se hasta, pero por eso temos que levar as nosas mans ocupadas non é como se si entráramos nunha especie de hipnosis que se nos dan algo, pois sinnotizados temos que collerlo pero se si levamos eso as mans ocupadas con algún tipo de amuleto se xa relixioso ou se xa profano, estamos liberados pero o mellor método para librarse da Santa Compaña é sair correndo, o sea, escapar correndo e non facer de caso o único malo desto é si somos nos, ósea, o esa persona, é a persona a que a compaña ten que buscar. Entón, por moito que corramos, sempre nos van a capar atopando. Eh, moi ben, Cris, pero antes de continuar coas con preguntas que tiñamos preparadas, teño unha solta. ¿Sí? Eu hoxe en algo de que a xanta compaña tamén te podes eh, arrimar enxecándote un cruzeiro. Iso é verdade. Sí, sí, as, as, santas, as, as ánimas da Santa Compaña lle teñen moito medo os cruceiros. De feito, a cruz que podemos levar para librarnos dela é un símbolo para, para librarse delas entonces os cruceiros, en Galicia, hai máis de 12.000 cruceiros foron erguidos por moitas circunstancias, non? Se ponen diante das igrexas, diante dos cementerios, nos campos da festa, o sea, un cruceiro é un símbolo que, que santifica un lugar. Pero pero tamén se colocaron nas encrucilladas, nos cruces de camiños, porque, segundo a tradición, isto hai que pensar que nas sociedades antiguas, nas sociedades medievais e da idade moderna, crían na Santa Compaña como se si fora algo real. como nos, O si estamos aquí nos vemos, pois pues así eles creían na Santa Compaña. Entón, eh, eh, a Santa Compaña lle gusta moito pasear polas encrucilladas, eles sempre van polos camiños, e as encrucilladas é un sitio onde sempre hai xente, porque aí son cruces de camiños que van para un lado para outro. É un sitio onde frecuentan estar as ánimas da Santa Compaña Por eso se erguen aí sempre nas encrucilladas cruceiros Entón se a xente se acolla o cruceiro dándolle as costas a Santa Compaña A Santa Compaña vai pasar de longo e non vai ver a xa persoa Moitos cruceiros que están en encrucilladas Tenen unhas pequenas caixiñas que se chaman petos de ánimas Que sirven para botar esmola o sea, unha especie de ofrenda para liberar esas ánimas Entón está moi relacionado con, con esta crenza Vale, pues moi ben, Cris. Eh, a seguinte pregunta é: ¿Cando sae a Santa Compaña? Vale, a Santa Compaña sae sempre que ten unha misión. Eh, a, a misión da Santa Compaña é anunciar unha morte na parroquia. Porque a Santa Compaña só sale na súa propia parroquia, o sea, hai unha Santa Compaña por parroquia. Entón, cando ten unha que anunciar unha morte nesa parroquia, sae a Santa Compaña en procesión. Entón, pode ser calquera día do ano, sempre que teña esa misión que cumprir. O único que, si sí, o 31 de outubro vais a ir sí ou si. Sí. O sea, ese día teña misión ou non que cumplir, esa noite vais a ir sempre. unha noite máxica, é unha noite especial, e a noite véspera da festividade de todos os santos. Entón, esa noite sempre ten traballo. Esa noite sempre sae. Pero despois pode salir calquera día do ano. Se si de noite. Hai xente que di que incluso se sae de día. Pero de día non se pode ver. De día solo se sente como o sonido das campás que levan ou o cheiro a incenso ou, a, ou as velas, pero non se ven, solo se, se perciben na noite. Eh, vale, Cris, unha cosa. Antes de que sigamos con a siguiente pregunta, eh, te quisiera decir, eh, a Santa Compaña ten algunha fecha, parte do 31 de outubro, eh, en especial para salir, máis frecuente. Eh, no, hai, bueno, pode ser tamén, pode ser tamén non non está documentado de todo, pero si sí caikei que, hai que a, a noite do 24 de xullo, o sea, do 23 de xullo caro 24, a noite de San Xoán tamén unha noite propicia para que salga a santa compaña, porque unha noite de de meigas, dando queiman as as lumeradas para para queimar os meigallos de todo o ano, ¿no? Entonces, bueno, tamén pode ser unha noite propicia. Pero Despois nada, o sea, como data confirmada é o 31. Despois pode salir calquera noite do ano. Moi ben, Cris. Eh, aí vai outra pregunta. Cantas ánimas ten aproximadamente unha procesión? Vale, dependendo do sitio. Porque según a parroquia que preguntes vai ser distinto. Nalgúns sitios a compaña solo ten cinco membros impares. O sea, solo ten cinco membros. Eh, e a partir eh, bueno, e a partir de aí, o sea con un maior número, xa non lle chaman Santa Compaña. O tema do nome é moi particular O sea, Santa Compaña é un nome xenérico, pero en cada lugar lle chaman de distinta forma. Esta Antigua, Visión, Rolda, Roldiña, Acompaña, eh, A Estadea, bueno, porque incluso A Estadea tamén se pode chamar -se al cotado A Compaña en Conxunto. Esta Antigua, Oeste, ten moitísimos nomes, non? Eh, en xeral e a compañía está composta por máis de dez ánimas, de 10 ánimas, de aí pode ser infinitas. Se si, sin esa parroquia houve moitos pecadores <ríe> ao longo dos tempos, a compañía va ser infinita, xa o sea, vai ter muitísimos membros. Pero en xeral, en xeral o que se ten documentado, da xente que das testemunhas que din que viron a santa Compaña, nunca nunca leva máis de 30 persoas, 15 por ringleira, como moito, como moito. Pero noutro sitio, xa comento, noutro sitio xa son cinco, noutro sitio xa son tres, noutro sitio xa son dez, vai depender da parroquia. Moi curioso, eh, aí vai a seguinte, quen porta a cruz? é a súa obligación como o portador da cruz e eh, como se pode librar dela? Vale, o que porta cruz é unha persoa que está viva, non é unha ánima, non é unha persona que forme parte do mundo das sombras e, Curiosamente, a Santa Compaña sabe cal é a súa misión e sabe por donde ten que pasear sempre O sea, coñece os camiños polos que ten que andar, porque son os camiños que tiñan cando, eran, cando estaban vivos Pero, para realizar esa misión, necesitan levar unha persoa viva con eles É unha cousa curiosa, pero é unha especie de castigo porque as ánimas solo se levantan para castigar a xente, o sea, teñen unha finalidade maligna, por decirlo así a súa, fin, a, a súa función é anunciar unha morte e ao mesmo tempo castigar a xente coa que se atopan, entonces ese vivo está cumplindo un castigo porque a mellor unha persoa que en vida é mala o sea, fai cousas malas entonces ten este castigo, o de acompañar a Santa compañía cada noite, non pode librarse del, esa persoa si é un home ou unha muller, ahora se explico por que poden ser ambos eh, recibe a chamada da Santa da compaña de forma telepática e se levanta da súa, porque a recibe de noite, levantase da súa cama e vai xa, sin saber moi ben como imbuído por unha forza superior eh, vai acompañando a compaña guiándoos como un castigo ten que facer esa, esa, ese traballo todas as noites que a compaña o reclame se si son todas as noites de vano todas as noites ten que acompañar. compaña isto eh, o que provoca é que mingua a súa saúde porque durante o día ten que facer a súa vida cotidiana e de noite acompañar a santa compaña entón non ten un descanso esa persona vai minguando, vai enfermando e finalmente morre que pasa a formar parte da procesión, da comitiva. Pero pode librarse da, da, dese castigo se atopa polo seu camiño durante a rolda nocturna, se atopa a persoa a que pasarlle a cruz que el leva. entonces eso, pasándolle a cruz, se libera e queda totalmente liberado para sempre. E, pode ser un home ou unha muller, pero hai unha particularidade. É un home cando o patrón da parroquia é un santo E sempre vai ser unha muller cando a patroa da parroquia é a virxe ou unha santa. Por exemplo, aquí en Melide o noso patrón é San Pedro, entonces aquí en Melide a santa compaña sería levada por un home. Por exemplo, na parroquia veciña de Santa María, pois sería sempre levada por unha muller. Antes de continuar, aquí na santa compaña de Melide vi unha cousa moi curiosa. É que as ánimas iban acompañadas dunha que iba por solitario e iba cun can. Eso calea a súa función. Vale, si sí. As ánimas, eh, como digo, o que pretenden é dar medo E asustar e condenar. Entonces poden ir acompañadas de animais, animais que son tan tenebrosos como elas mesmas, ¿no? Neste caso, eh, bueno, na nosa compañía levamos un, un can, un can que na mitoloxía se chama Bode. É un can do outro mundo, tamén é unha fantasma, unha aparición. Eh nos levamos un mastín moi grande porque o que podemos asimilar ao que pode ser un Bode, temos que imaginarnos un can grandísimo cunhas fauces enormes, ollos vermellos, é o sea, un can do inframundo. Entonces, bueno, mástín pode impoñer, ¿no? por eso levamos. Sí, é unha, unha figura que moitas veces vai diante da compañía anunciando que detrás veñen as ánimas. É moi frecuente que, que vaya, non sempre, pero moi frecuente que, que acompañe as ánimas. Non na compañía de Melide intentamos meter todos os mitos asociados á Santa Compaña, porque é unha especie de documental teatralizado. ¿no? entonces metemos todo o que se pode meter. Non sempre o can acompaña tamén poden ir corvos, Os corvos tamén anuncian as fatalidades, ent entonces tamén poden ir acompañados. E un animal moi curioso que fai o efecto contrario son as vacas. As vacas e non é que, que espanten a santa Compaña, pero si sí a, a presinten. Entón cando as vacas eh, se poñen moi nerviosas sin saber moi ben por qué, se sabe que porque está a santa Compaña pasando cerca. Eh, Comomo se vos ocorreu organizar a Santa Compaña en Melide? Bueno, pois eh, foi unha tarefa de moito pensamento de, de, de, leva unhos moito tempo a idea primeira era facer un roteiro un roteiro guiado como unha especie de, de excursión por Meride contando episodios da Santa Compaña despo, vou non resumir moito despois disemos, vale, o facemos pero nos disfrazamos os guías, de bueno, nos vestimos de, de ánimas, pero claro nos, pase, nos parecía un pouco raro irnos vestidos de ánimas co público que nos seguira, non? nos parecía así como bueno, quedábamos así que nos daba un pouco de vergonza non? entonces, bueno, dándole voltas, voltas, voltas, disemos nada, o mellor para que a xente entenda de verdad esto da Santa Compaña eh, comprendan que hai un que hai unha propia tradición nosa, eh, que todo que sobre todo as xeracións novas que non coñecedes moito que existe isto da Santa Compaña, porque cando preguntábamos moita xente dicía que é eso da Santa Compaña, disemos, pois pues vamos a levarro a calle, o sea, vamos a teatralizalo, vamos a, a facer que a xente se implique directamente no da Santa Compaña, porque así é mellor a crenza e, e o que pretendemos que dar a coñecer isto se interioriza máis, sendo partícipes desta de, de desta historia, non? foi un pouco por iso. Levounos moito tempo um, um, organizar pero a idea foi que que, bueno, pues que os vellos que coñecían están olvidando e os novos que a mellor non coñecíades o virades en, en persona porque cando algo se, se traballa coas mans é como se si se asimilara moito máis rápido, non é moito mellor entón esa foi a idea unha especie de documental pedagóxico para que bueno, pues que, que as nosas tradicións calen na, na, po, na población, na sociedade e, e non se esquezan Cal a diferencia entre o Magosto xa man Halloween? Ui, que pregunta máis máis boa e máis complicada ao mesmo tempo. Vale, a ver, eh Magosto é a festa tradicional de aquí de Galicia, a que se fai eh, nessa nestas datas de de outono, eh, sobre todo se celebra o día 31 de outubro. É unha celebración na que consiste en, bueno, xuntarse, comer os froitos da recolleita de de outono noces, castañas, eh, mazás eh, bueno pues, eh, a matanza do porco non o sea, é a, a, tra a tradición típica de aquí desa de época eh, o Samaín é unha festa parecida parecida pero que ten a súa orixe en Irlanda é unha festa eh, irlandesa e incluso escocesa ¿no? e eh, Ten a base parecida ao Nosomagosto, pero está máis relacionada con outro tipo de, de festividades que teñen que ver coa natureza e co, co ensaltamento da natureza. Hai moitas fadas nesse, no Samaín, o sea todo típico da, da tradición irlandesa. E o Halloween é unha festa completamente distinta. É unha festa eh, norteamericana que procede en parte do Samaín, De, dos emigrantes irlandeses que se foron para a América eh, procede de creenzas propias dos povos eh, autóctonos americanos procede de outras eh, etnias que se marcharon a, a América como os africanos que foron ali esclavizados que levaban as súas propias costumes entonces todo eso se misturou e se creou unha, unha corriente propia eh, unha festividade que, que o o Halloween que mezcla un pouco eh, un montón de, de costumes e de creenzas de distintos povos do mundo ¿no? que foron a parar a Estados Unidos son tres festas completamente distintas eh, aquí en Galicia o bueno, pues se adoptou o Halloween eh, se quiso cambiar o Halloween chamándolle samaín para non chamar de Halloween para non parecer unha festa estranxeira pero ningunha das dúas é propia de aquí aquí é eh, o Magosto. De feito, aquí a palabra Samaín eh, pues, no, pues, non podemos rastrexela en da nosa cultura a, a máis de... Vou poñer 20 anos como moitísimo, o sea, non máis. Eh, de, de 20 anos para atrás, esa palabra non existía no noso vocabulario. O sea, a xente en xeral non conhecía o que era Samaín porque aquí nunca se celebrou Samaín. Se celebrou Magosto. Moi ben, pois isto é todo o que tiñamos preparado. Moitas gracias polo teu tempo, Cris. Gracias a vos. A min encantou a entrevista e estou disposta a vir cando me peidades para calquera cousa. Hai algo que queiras engadir? Bueno, pois pues engadir que me encantaría que todos participara desde a Santa Compaña participando activamente ou como público e que estas tradicións non se perdan. A mín non me importa que se celebren Halloween e San porque se non estaría sendo incongruente coas mismas, co meu propio pensamento que estou decido que se conserven as tradicións. todas as tradicións son importantes séan do país que sexan. Pero que sí que temos que ter claro é que aquí nos temos unha propia. entonces que innda que celebremos o Halloween temos que coñecer tamén as nosas propias tradicións. Todes eso é importante conservar. Bueno, pois un gustazo terza aquí. E con isto rematamos o programa de hoxe de Historia, Historia e mitoloxía do mundo. Do mundo.